Vajon a fogyasztói társadalom, illetve maga a fogyasztás bővülése milyen következményekkel jár még a Földön? Mert hogy a bővülés a mai napig a válság ellenére is tart, és a jövőben ez még inkább így lesz. Legalábbis erről szól egy most megjelent nemzetközi tanulmány. De vajon hogyan lehet fenntarthatóvá tenni a világot, ha a fogyasztás növekedésének kényszere is nyomja? Nárai Balázs összeállítása. A világ egyre gazdagabb lesz. A mai gazdasági helyzetben finoman szólva is meglepő az eféle megjegyzés. Mégis ezt állítja a világ egyik nagy vállalati tanácsadó cége. Az AT környi előrejelzése szerint 2020-ig a világ lakói 12 ezer milliárd dollárral költenek majd többet, mint most. A legszegényebb országok lakóinak is több lesz a zsebében, a legtöbbet azonban a feltörekvő gazdaságokban élők költik majd, termékekre szolgáltatásokra. Ide tartoznak például a brazilok, a kínaiak, az oroszok és az indiaiak. By a fogyasztás szorosan összefügg az adott ország nemzeti jövedelmével, a demográfiai jellemzőkkel, a foglalkoztatási és oktatási helyzettel, képzettséggel. Magyarázta Branko Zibret, a cég egyik európai vezetője. A szakember arról is beszélt, hogy négy csoportba sorolták a világországait a fogyasztás szerint. A legalsó szinten álló országok polgárai évente átlagosan maximum 4000 dollárt költenek, alapvetően napi létszükségletekre. Amint egy másfél milliárd ember él ilyen körülmények között, még 2020-ra a számuk megfeleződhet, mondta. A legnagyobb ugrásra a fogyasztásban a már említett brit országokban élők számíthatnak, kiegészülve néhány más, közepesen fejlett állammal. Az ő több mint megduplázódnak, és 2020-ra a világ teljes fogyasztásának több mint negyedét teszik majd ki. Magyarország az úgynevezett gyarapodó fogyasztói csoportba tartozik. 2020-ra viszont a legfelsőbb kategóriába, az érett országok közé kerül. Ide tartoznak a világ leggazdagabb államai, ahol a minőségi fogyasztása meghatározó, egyre csekélyebb arányt képvisel az élelmiszer, viszont növekvőt az egészségügyi és egyéb jóléti szolgáltatások, valamint a luxus termékek. Meglepő a válság közepette növekvő jólétről beszélni. Vetettem fel a közgazdásznak, aki szerint a mostani válság ugyan hatással van a fogyasztásra, de nem hosszú távon és nem mindenhol. A fogyasztás bővülése egyfelől persze lehet motorja a világgazdaságnak. Van viszont egy másik szempont. Ez pedig a fenntarthatóság. Vajon miként hat a környezetre, ha Kína vagy India is a nyugati világmintáit követi? Botasolt a védegylet munkatársa szerint, ha önmagában nézzük az előrejelzés számait. Az környezeti szempontból nem szívderítő. A mértékben csökkenteni kéne valahogy a fogyasztást, vagy legalábbis fogalmazunk pontosan, hogy a fogyasztásnak az ökológia környezeti hatását. Elméletileg nem zárhatjuk ki, vagy nem lehetne kizárni azt se, hogy bár a fogyasztás mondjuk pénzre kifejezve nő, vagy akár bizonyos materiális javakban kifejezve nő, ugyanakkor ennek a környezeti hatása esetleg mégis kisebb lesz. Egészen pontosan a fejlett országokban vannak erre utaló jelek, tehát a fejlett országokban már ott tartunk, hogy hogy a fogyasztás növekedése egy nagyon picit csökkenő körneti hatással jár, de igazából azért ennél sokkal komolyabb lépésekre lenne szükség. Ez vajon minek a kérdése? A szemléletformálás kérdése, vagy egész egyszerűen mondjuk, hogy üzleti modellek kérdése, és hogyha ezt kapja a fogyasztó, egy másfajta üzleti modellbe szocializálódik, akkor majd azt fogja használni? Természetesen a szemléletformálás is fontos, de én azt gondolom, hogy a fő probléma az inkább, ahogy ön is mondta, az üzleti modellek, vagy azok a technológiai amiben élünk. Az a társadalomszervezés, gazdasági szervezési modell, amiben élünk. Branko Zibret úgy látja, hogy a fenntarthatóság, mint szemlélet azért terjedhet, mert felmérésük szerint minél magasabb fogyasztói csoportban van egy-egy ország, annál többet fordít az oktatásra, a fenntarthatóság szemléletének elsajátítása pedig csupán tanítás kérdése. Ugyanakkor hozzátette, hogy a gazdasági válság időszaka ebből a szempontból visszaüt. Ugyanis ilyenkor nem a fenntarthatóság, hanem a túlélés az elsődleges cél. Vagyis, hogy minél kedvezőbb áron hozzá az érintett többség az árukhoz, szolgáltatásokhoz.